Със извънреден доклад, трима общински съветници в особено съчетание между ВМРО и двама бивши членове на Възраждане вчера поискаха смяната на ръководителите на шестен най-големи общински дружества в София. В заседание на три комисии в столичния общински съвет става дума за най-големите общински дружества Центъра за градска мобилно, Столичен електротранспорт, Столичен автотранспорт, Метрополитен, топлофикация София и Софинвест. Решението за приемане на клада вчера е било Подкрепеност гласовете на общинските съветници, забележете от ГЕРБ, БСП и има такъв народ. На това съвместно заседание на трите комисии към Сличния общински съвет по транспорт и път на безопасност, по економика, собственост и дигитална трансформация и по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Против са гласували само продължаваме промяната Демократична България, спаси София и Синя София. А днес докладът ще бъде разгледан на сесията на столичния общински съвет, която започва в 10. Часа и ще се произнесе окончателно какво се случва. Добър ден на Бойко Димитров, общински съветник от местна коалиция. Продължаваме промяната. Демократична България спаси София. Добро утро на вас и на служателите на БНР и се радвам, че наистина има интерес към тази е изключително важна за София тема. Ами хай да кажете всъщност какво се случи вчера в комисията, защото а, Карлос Контрера, общинския съветник от ВМРО, а, каза, че всъщност доклада, който те предлагат, е в а, своеобразен отговор на намеренията, които има столичният кмет по отношение на тези дружества. На първо място искам да кажа, че този доклад, за който вие вече споменахте на Контрера и другите двама съветници, е абсолютно скандален. Той е внесен в последния момент, във вторник по обяд. противоречи на всякакви добри практики беше разгледан моментално, без да се достатъчно време, дори да се запознаеме. В него фигурират 26 кандидати за ръководство на тези 6 общински дружества, които са подпрани по абсолютно неясни критерии. Най-вероятно са подбрани с едни задколесни договор... договорки на тъмно и както се видя от подкрепата на големите партии, тези договорки са правени на тъмно и с ГЕРБ и БСП. А, всъщност няма отговор с доклад на кмета, а има отговор на това, което ни от няколко седмици, да кажем, даже вече почти месец, заявяхме, че в тези дружества ръководства трябва да бъдат сменени след прозрачни процедури. Mm -hmm. И точно защото има страх от uh, ГЕРБ, БСП и всички останали, че при прозрачни процедури ще се избрат едни наистина професионални ръководства. Затова те внасят този доклад на тъмно. Тоест, ако разбирам правилно, столичният кмет Васил Тързиев предлага обмисляне на прозрачни процедури и конкурс за ръководствата на тези ключови общински дружества, а от другата страна ви изпреварват направо с имена и смяна на ръководствата. Това ли а, виждаме? Не, ние като общински съветниците като общински съвет е принципал на дружествата, още преди три седмици сме внесли вече доклади за тези процедури. Всъщност тези доклади си минаха по нормалния ред. Те изчакаха достатъчно време, за да могат да бъдат прегледани от всички други Общински съветници. Бяха внесени за обсъждане в комисии, такива минаха понеделни и вторник. Те са също в днешния дневен ред. Но с неясни аргументи, всъщност даже на практика почти без аргументи, групите на ГЕРП и БСП просто гласуваха въздържалци по нашите доклади. Тоест, аз се искам да изсветлим максимално. Вие предлагате процедури за конкурс, от другата страна направо вкарват имена за ръководство да. на тези дружества. Точно, така. И те не ни изпреварват. Те след като виждат, че ние тръгваме към прозрачни процедури, в които да се изберат по един е, прозрачен и публичен за всички граждани начин нови ръководства. Те в последствие реагират, като внасят този доклад, който очевидно е съгласуван преди да бъде внесен с ГЕРБ и БСП, където просто си представят 26 души, подпрани по абсолютно неясни критерии. Направо имена. Направо имена. Да, Това, ско, направо с което обикновено ви обвиняват вас, нали? че вие се борите за а, позиции за конкретни имена. Сега, как си обяснявате, а, господин Димитров, че ГЕРБ подкрепят искането на контрера да бъде махната толкова знакова, включително за герб фигура като шефа на Метрополитен Стоян Братоев. Аз предполагам, че това е част от тяхната игра. Това, което за мен е необяснимо, защото вчера нито един човек от герб не стана да защити Братоев. Но моето очакване е, че днеска в зала те ще отеглят предложението за да промяна конкретно в Метрополитен, за да могат да минат всички останали дружества. Включителното пофикация, където въпреки за на това дружество председателя на надзора се запазва. То се, разбирате, ли, те предлагат да се махнат ръководството на метрополитен, което работи много добре във всичките години, което изгради метрото на София, и в също време запазват ръководство пък на други дружества, които са тотално затънали. Искандално смятате... е за мен. И смятате, че това, е, че това е на практика единка, която няма да мине, а. Ще се направят обаче нужните им схеми или пък остава, смени, или пък оставането на лица, които според вас не управляват добре. Колко страници е доклада? Страница, доклада. общо е 112 страници, но по-голямата част са автобиографите на тия 26 души. А запознати ли са всички общински съветници с него? И възможно ли е след 2 часа този доклад да влезе в столичния парламент и да бъде гласуван? Вие ми кажете как е възможно за по-малко от един ден човек да се запознае детално с автобиографите на 26 души, да провери доколко те наистина имат качества. Да, може набързо да се прегледат, но това са дружества, които управляват над 2 милиарда лева. И ние са с едно обсъждане, където никой не седна да защити който иде от тези 26 предложени дружества. Днес се очаква Общинския съвет да ги назначи като управляващи на економика от 2 милиарда лева. Това е просто. Политически съчетанието между контрера, а, бивши възраждане и ГЕРБ и БСП, какво е, какъв е общия знаменател между тях? Еми няколко думи може да се кажа. Олигархия, зад колисия. Това точно срещу което всички граждани и особено ни от демократична България се борима от години. Какво очаквате да се случи днес 10 столични управления? Аз на първо място все пак приславам ГЕП и БСП да преосмислят дали наистина искат да покажат, че тези партии, които работят за едно по-добро управление на София, или ще доказват и съзнащото си гласуване, че те продължават да в символ на олигархията и зад колесието. Благодаря Ви, Бойко Димитров, Общински съветник. от Продължаваме промяната Демократична България, Спаси София.